якого колись висмикнув із святкової колони, куди його поставила тітка, і травмував на все життя. Чи згадаєш сльозу мою дитячу, пекучу сльозу? Але це вже лірика. Життя компенсувало. Тепер усе чудесно. Плюс Маргарита. Квартальна премія. Прогрес, як тепер кажуть. Телефон. Хто б це міг так рано? Восьмої немає. Що поробляє класик? Ніжиться з дружиною в постелі? Ранок зміцнення сім'ї? Наталка, подруга Ксені. Разом навчалися в консерваторії. На останньому курсі вийшла заміж за підстаркуватого архітектора, бездітного вдівця. Квартира, машина, дача. Тепер розвелася і все починає спочатку. Здибалася з молодиком, Носить одяг спортивного крою. Перевела до них на апробацію. Ксені має славу практичної, мудрої, в життєвих питаннях жінки. Молодик весь вечір промовчав, і тільки коли мова зайшла про футбол, виявив блискучу ерудицію. Петруня спортсменів недолюблював. Благодушний іронічний дідусь-архітектор в ролі наталченого чоловіка був йому симпатичніший, Ревність старіючого мужчини до мужчини молодого. Дідусь-архітектор, мабуть, здогадувався про їхню з Наталкою ніч, бо після обминав його, а зустрівши на вулиці, жалібно усміхався і поспішав геть. Класик ладнається їхати у Мрин на прем'єру вистави за своєю геніальною п'єсою «Поїдьмо, талочку, а?» Проведемо прекрасний вечір, задаємо молодість. Син знову зачинився в кімнаті, наповненій музикою. Ксеня спала. А якби я справді погодилася, трибав би від щастя, чесно? Ти і так майстерно часом граєш, ще навіть сам собі починаєш вірити. Наталочко, поїдьмо. Банкет, люксовий номер. А я такий самотній буду там. Ти вже ніколи не будеш самотній, Ярославику. Ти уже не вмієш бути самотнім. Самотність – це особливий стан душі, який вимагає важкої внутрішньої роботи. А ти звик до легкості. У всьому. В стосунках з людьми, в стосунках з собою. Ти щасливчик, Ярославе. Бог тебе любить. Може, ти вступила до секти баптистів? Ні. Я читаю новий роман Ярослава Петруні. Сподіваюся, книга подобається більше, ніж її автор. Послухай, письменнику, як це тобі вдається? Мати дві моралі. Одну для героїв своїх книг, іншу для самого себе. Ти, як блазень, міняєш маски. А я, дурна, шукаю твоє справжнє обличчя і не можу знайти. Заборонений прийом. Ударнище пояса. Що це вона завелась? Ярослав помовчав і по хвилі. То поїдеш зі мною чи ні? Хвилина на роздуми. Виїжджаю на астролі класику. Я тепер майже самостійна жінка і мушу сама заробляти на гараж. Де твій голова гаражного кооперативу? Вони ще сплять, але для тебе розбуджу. Це в її інтересах. Не знаю, правда, чи у твоїх. До речі, той, до кого ти мене ревнуєш, зовсім не спортсмен а працює в торгівлі. На жаль, Наталочка, я вже давно розучився ревнувати. Але в житті так мало справді щасливих хвилин. Клич Ксеню, бо я розплачуся. Він поклав на столик трубку і пішов будити Ксеню. Наталка має рацію. Він занадто входить в роль, яку грає. А якби Наталка справді погодилася їхати з ним у Мрин? Є хвилини які вже ніколи в житті не повторюються. Починалося літо. Пахли трави на луках. От акації. І солодкі пахощі дурманили голови. Наталка гостювала у них на дачі сама. Дідусь-архітектор був у закордонному відрядженні. От Наталки пахло зрілою, невтоленою жінкою. Цей запах переслідував Ярослава. Запах проникливіший, ніж пакощі півоній і дурманний дух акації. За два дні гостя виснажила Ксеню невтомними теревенями,